Och du pluggade till tandläkare Ja, just det var det. Jag skulle bli något ordentligt först. Jaha, ja. Mm. Hade du tandläkarambitioner? Eller? Ja, jag hade nog läkarambitioner som barn. och sådär. Jag var väldigt intresserad av medicin och läste mycket och köpte faktiskt läkarböcker och sånt där. När jag var, när jag var ung. Är du fortfarande men, intresserad det? Ja, men det? Ja, men jag har förstått efterhand att eh, det är mer på ett filosofiskt plan. Att... Eh, man är intresserad av vad liv och död är och vad livet handlar om och sånt. än att jobba på, på en läkarstation och sånt här, det är ganska tuffa jobb och då har jag ju förstått efteråt. Men jag hade inte betyg riktigt så jag kom in där och kom in på tandläkarhögskolan som som andra alternativ som många gör faktiskt. Så det gick jag i Göteborg ett och ett halvt år. Men då kom jag ju hemifrån och så började jag träffa alla jazzmusiker där nere så då började jag liksom fröa till längtan efter vad jag egentligen vill hålla på med så du började hänga med JAS musik eller? Ja, visst Jag, visste. När du jag började... pluggade... mm. Ja, jag spelade med dem direkt när jag kom dit. För jag spelade musik i jazz innan redan. Mm. Mm. just det. Men du är från du är från Örebro? Ja. Dialekten är... så förut Nej, eller ja, jag känner inte jag hör inte så. Jag... Det, det aldrig så <här> Det finns ju där Gnellbältet. Kommer det fram när du åker hem eller åker tillbaka? Ja. <här> nej, nej då. Nej, det tror jag inte.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 Så det finns kanske det finns en kvar i Örebro nu. Hmm. Så att, men då hamnar han men ja då han in och börjar sälja båt. och håller på med att jobba andra saker. Så, han sålde om lite då helt ja. enkelt. Mamma var hemma för pappa var skomakare om man säger ja. så och du och brorsan var i plugget och sådär. Hur kom ja. musiken in i, i? hemmet ja, ja, precis. Jo, pappa sjung snabbsvis när han fick en sup och var glad och så älskade det. Och mamma spelade piano. Hon kom från en, ja, en musikalisk familj. Hennes syskon spelade allihop. Men så hon spelade, satt och spelade Chopin-valser och klassiska stycken och sådär. Och tyckte att jag skulle gå till gå i Komma alla om musikskolan som fanns då. Och det var ganska utbrett att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 men han blev ju inte professionell musiker ändå. Det var ändå jag som blev. Kan det kanske det kan vara farligt att vara eh, lite för eh, att känna sig lite för i framkant, för tidigare ålder kanske, att man släpper det, liksom. eller? Jag kommer ihåg att han på skolaslutet slutet det var alltid han som spelade Baby Elephant Walk och allt vad det var, sådana här låter. Det var ju succé, för det lät ju väldigt bra när han plockade ut det, precis som det skulle vara.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 Uh, sken som en sol och nästan allt man gjorde sen efter det var okej, okay. liksom hon godkände det mesta hon... oh, så blev jag så entusiastisk hade man slarva däremot och övat en kvart innan så hörde hon ju det direkt. Och då kunde hon bli fruktansvärt sura. Oh. Oh. Men det satt lite press på henne då. Att man alltså, hörde... Jag svimmar alltså hon, jag svimmar. <laughs> jag måste gå och dricka vattnet. Och så gick hon ut på köket så fick man öva då ett par tio gånger. Och så rökte hon cigarr och drack vatten där ute. <laughs> men hon hade sån härlig tysk brytning också. Ja, ja. Hon, ja, men Hon hade sån jävla temperament. temperament. Så att eh, hon fick igång med. Mm. Hon var fantastisk. Mm. Jag brukar alltid säga det till musikstudierna och, och, att, och att Det är inte allt man må, måste kanske inte vara, Herbie Hancock eller Kriteriet för att kunna undervisa, utan det är liksom mer ens inställning och kärlek till, till jobbet och mm. till ansvaret för eleverna och kunna entusiasmera dem. Mm. Det är oerhört viktigt. Ja, verkligen. Men ditt första instrument var piano. Jag har kört piano hela vägen, ja, eller? Ja, jag spelade gitarr också. Mm. Det var ju stort då med alla gitarrband som kom, du vet. Man körde gitarr i en radioapparat, så jag kört en gitarr med svängar. Ja, just det. Wow. Så, men sen blev det piano mer och mer. Sen spelade jag flöjt också gick på kommunala musikskolan så det gjorde jag parallellt. Mm. Vad var det som gjorde att det fastnade och fylls i pianot, då? Nej, det var nog tillfällighet att vi hade piano hemma, ah. att, att mamma spelade piano. Så var det. Mm. Men hade du några kompisar som du spelade med när du var ju de här tidigare mer han din eh, rival/kompis? <laughs> ja, vi spelar inte så ofta han och jag ihop men eh, jag tror det var 14 års ålder så började spela i popband alltså, Det mm. fanns ett band som heter Merchant Team i Örebro. Och, och då på den tiden i 60-talet så var ju orgel hipt alltså, Ja, ja, ja, Och det fanns till och med i Örebro fanns det en affär. Mm. Och där satt jag för jämna När jag fick spela där på ålder du där i den affären? Då? <laughs> ja, Jag tyckte det var kul Han som hade affären och så Och jag köpte ju en hammorn också Pappa hjälpte med pengar till det Och sen så började jag spela med det där mm. Och då tog jag in mig lite jazzlåtar också Ja, det är så? Ja, i e pop eller hur då? E pop grejer, alltså lite sådär Mose och blues Sång så, så sjunger lite med dem Och sådär och en kul grej med det, det var ju att jag gjorde en radiosändning när jag var 14 år med dem, den lokalradion. Och den lyssnade min pianofröken på, den tyska lärare. Då var hon stolt. Ja, nej, hon, och, alltså, hon kunde ju ha sagt att det här skulle du tala hålla på med, det här det, du ska spela Beethoven, eller hur? Det kunde ju ha varit sådär fliktrogen, eller vad ska man säga? Genrefascist, eller <laughs> Nej, tvärtom. Hon gav mig liksom feedback på vad hon tyckte om och vad hon inte gillade. Och så. Mm men vad vad vad givande då att hon och i ur, ur det perspektivet också i popperspektivet och antar liksom, jag att jag han du spelar faktiskt med Eban före det kommer jag ihåg då det måste ha varit ännu yngre 13 kanske mm. och det var någon så lite så här jazzband, vet, spela Hello Dolly och mm. lite swinglåtar och det, de, de band, de hade, vi skulle ha smoking Och vi skulle göra fish Det är jätteambiskösa <skratt> Men ni var tretton ja, Jag var ju bara young boy De var ju 40 var klanetisten kanske Och trummsen ah, var oj, jag var en sån här liten valp bara. <skratt> Men Men de kunde inte fixa några gig Några spelningar Men det kunde min farsa göra Så att vi spelade på Lions De hade en sån där utomhusgrej med Lennart hylan det vet inte du vem det är. Men... Hyla Sörna? Ja, Nej, men... Lennart hylan Jag satt i knä på honom. <laughs> Han intervjuade mig. Och... Men, ja, så det blev inte så mycket med den band. Men det var mitt första band. Och sen så kom det på poppande Okej, men de, det här... Um...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 Men liksom glädje för musiken Fanns ju det hela tiden Men vad var det som lockade med jassen då? Ja, säger det är, Det är väl som att, att det finns en mystik Med någonting, att det är någonting Alltså man kan inte säga vad det är Men liksom att det är något hypt och fräckt Eller Något som man inte riktigt förstår Men lockar den där. De här skivkomvaluten, svartvita Med ofta svarta musiker Och sina instrument och så att ja. nej, det är svårt att säga vad det, är. Mm. det kan nog vara många olika saker antagligen ehm, men du studerade musik i Göteborg ja, men du ska veta att det är också en paradox just med min uppväxt där att mamma pushade med att jag skulle spela. Ja. Till och med skaffa en ny lärare så att jag blev motiverad och så vidare. Och pappa hjälpte mig med pengar till orgen och alla var glada och stolta så här. Men sen när det gymnasietiden kom på sitt slut och man började snacka om och sig åt musik, då blir, det ju, då blir det ett annat liv i luckan. Alltså det var inte populärt.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 de, var, de räknade när du skulle frilansa liksom. Nej, nej, nej och jag, hade, jag menar kunde inte frilansa Man visste inte ens vad det var för att, Och jag hade lite gig i Göteborg och så där. Det var inga stora pengar och så, så, där, men, så det blev en långsam, långsam övergång mm. Från att bryta upp från tandläckerit Och sen gick jag två år på musikskolan. Och då kombinerade man med Musik och ett annat ämne ja. Och jag läste historia då Okej, okay. ja. vilken historia då? <laughs> det är kolorda. Ja, koloda. <laughs> Nej, ja, det är att man läser vanlig historia på historiska institutioner i Göteborg. Okay. En del läste engelska, en del läste matte. Man kan kombinera med olika ämnen. Okay. Men fan, jag stenålder, vet du. Och då, och då så efter några veckor, så gick jag aldrig tillbaka. Nej, det var så. Du tyckte ja, det tyckte jag. Det kom till en punkt, men det tog kanske fyra år, kanske att säga. En långsam process. Mm.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 här fast jobb liksom och, och brorsan fick det och så vidare och de flesta människor hade det. Och jassen hade ju inte det bästa ryktet på 50-talet var det mycket knark. Många stora musiker Lars Gullin och sådär, de tog ju av att de hade levt så jävla dåligt liv. Mm. Så det fanns ju mycket faror. I det, ja. Just det. man har hört mycket från amerikanska scenen, men var svenska scenen lika stökig liksom? Ja, lite, lite åt det hållet ah. alltså, det, det. Men det fanns någon slags där Charlie Parker ja, dröm liksom, att Bli vara heroin för att spela en jävligt bra. Ah. Alltså. Stökigt. Men dina tid på musikhögskolan då, där, ah. när du väl kom in och ah. pluggade det där, hur, ah. var, hur var de åren? Ja, det var ju fantastiskt för att då var ju den där, dels var den där tvåhämnesutbildningen och ah.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 Och fråga om jag vill komma och, och spela en skiva på ECM Och wow. uh, åka på turné i Norge. <laughs> så pups och du vet så Häng full med. Att, Ja, jag är med så full att på plats. Jag hade träffat honom på en jazzkurs uppe på Kävsta Folkhögskola i Örebro en sommar. Mm. Och så har jag spelat med honom så att han... Um... Har du varit på Kävsta så? Nej, jag, jag... var undervisare där en sommar. Ja, kurs, ja. För jag spelade med en trumslag som hette sjunde Färger i Örebro när jag var tonåring. Mm. Och vi hade ett band som heter Takt och Ton. Okej, okay, nice. O <laughs> ah. ja, och det var väldigt populärt och, och uppskattat. Och, va. och då ordnade han den här sjunde sommarkursen, jazzkursen på Kjellest och då var jag lärare där. Och då kom Aril Andersson dit och han kom som frälsare, han kommer Du vet, Vi Unga Musiker, så kom det en norsk musiker. Han kom direkt från New York till Kevlstra. Oh, han spelade med Getz och oh. sen Rivers och bara ramlar in i farmen, dejligheten. Och ja, spelade Virtuos på sin bas och sådär. Så det var helt underbart. Och då spelade jag med honom en kväll, hans låtar och sådär. Och det gillade han. Och sen slutade John Balke som han var med, en norsk pianist hoppar av i hans band och då ringde han mig. Wow. Det måste ju varit, du måste ju vara på tårna då. Ja, nu fattar man nästan hur stort det var. Nu <laughs> det ska jag gå för Manfred Ajershare i Rainbow Studio och, och Precis veck, samma vecka spelade mm. Pet Metheny in där så jag var ju. Jag var ju. Jag lagde mej så allihopa i studion. Oh, det var kul. Cool. No. Ja. Det var kul. Nej, det var fantastiskt. Och alltså, man kan säga också att.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 åkte runt till Norge. Men det var, då var det, det 20-årsåldern där, mitten 2024. 24. Ja, det gjorde vi. Skida. Och en gäng ni blåste runt en turnébuss. Mm. Tre veckor i sträck. Mm. Var det stöket, eller? Ja, nej, stöket, ja. Det var det inte. Nej. Ja, det var inget. Ja, det klart det var lite konjak på kvällen efter gigget ibland. Så vi tyckte norrmännen Ja, vi tyckte normen om ja, det. En pinne, ett jobb. efter jobb. Ja, vad härligt. Vad.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 Var, jag tänker att vi ska prata lite om vi kan ju prata både nutid och dåtid samtidigt ja, men får, det... lite om övning okej okay. hur ofta övar du? nu för tiden ja varje dag varje dag ja och just nu är alltså, det är ganska lustigt man jag råkade ju ringa dig när nu ja, när jag... du övar satt ja. och öva så... ja, nu är ju helt nörd och övar väldigt mycket det, det är ju kul att du frågade just nu eftersom jag övar så mycket. <laughs> <För> att, <laughs> äh, Stolt svar. <laughs> nej, men alltså det, det finns ju så mycket myter om det där. Och liksom pekfingar att man måste öva och ska vara duktig att och öva och så här för att bli någonting. Men det är klart. Det finns några få musiker. Och det finns några myter liksom om Kjöppbeke som när han var ung bara fick en trompet så bara jag lira direkt. Va? Och, och det kanske han gjorde. Men, men det finns en del människor som kan det, ja. Och liksom bara på örat Ta till sig musiken och spela Men för de flesta av oss så måste man ju liksom Lära sig skalorna och treklanger och, lä öva och lära sig låtar Och så vidare och så, så att Jag håller på nu liksom Lite grann just med så där Och övar jag En massa grejer var... Vad är det du övar nu? Ja, jag... jag övar väl. Olika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 Du måste lära dig alfabetet och sen måste du lära dig ord och sen måste du sätta ihop orden grammatiskt riktigt för att få meningar och bli förstådd. Och, och och då finns det ett gäng skalor som man använder inom jassen och, och, och i dem finns det en massa övningar. Och det sitter jag med nu. Och det svåra med det är att eh, det har en tendens att bli mekanisk nu du ska jag öva samma sak om och om, och om igen.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 Liksom, och, och känner på klangen då, ja, liksom lyssna lyssnar, för... lyssnar lyssna. det, det, man nästan glömmer händer utan man bara lyssnar man blir ett med, med varje ton är det, så du har fått, är det så man får fram sitt sound för det är en sån här, eller sån här ja. hur får jag mitt sound eller hur får man fram ja, ja, absolut, det, det, det påverkar liksom. ju det har utvecklat min klang betydligt i och med detta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 Jag var på en workshop med Esperanza Spalding en gång innan mm. här, och då, det var väl en kort grej innan hon skulle ha en konsert. och då hon pratade om liknande sak fast när hon var på scenen så sa hon att ibland kan hon kan vara så i stunden att hon kan ibland inte tappa tiden liksom så här, hur länge har jag varit här nu liksom så här, för, har jag varit här 40 minuter jag vet inte så där liksom men är det kanske samma sak då de pratar eller, hon pratade som du pratar om att vara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 Massa Tek tekniska, ja, tekniska grejer sådär. och försöker att få, spela dem också musikaliskt även om det är bara så spelar de liksom musikaliskt mm. just det um, ska vi se vill du mäta mer någonting av övningen eller? Ja. ja. För, man kan se, för jag ser det som att det finns två, två, två, två sätt att öva på ah. och det ena är det när man övar för att få kunskap. Alltså öva någonting som är redan givet. Och det kan vara en åttatonskala, en heltonskala eller, sånt där, eller treklang eller vad det nu är. Och så övar man det i alla tonarter och så tragglar sig. På sikt har man hållit på med det kanske en månad. så Sen till slut blir det en del av dig själv det en del av din kunskap. Och så försvinner in i vet du? Och så kan mm. du, precis som du lär dig tyska eller engelska, plocka fram det. Det lägger sig i bakhuvudet. Någonstans. Ja, det finns det. Mm. Den andra...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 Och så är du medlem spelar korta fraser, lite längre, jättelånga fraser. Just. Vad finns du i Timens? Är du på bitet, på pulsen? eller du före eller efter? Sådana grejer kan man öva. Men då spelar man precis som den konsert, fast du har mindet med på något sätt. att nu, nu ska jag spela kort en fraser, nu ska jag göra det och det. Då är du kreativ, men du har ett koncept, en idé ja, du sätter upp lite kreativa ramar som du jobbar ja, ute för liksom. Och då är man inne lite på komposition Ja just det, det, blir det Då är man komponist va? Och det, det tror jag är en utmaning som improvisatör Att bli mer komponist Att man inte bara spelar sina fraser som man har övat Som man tycker låter fräckt Utan att man tänker på hur man bygger ett solo och Från svagt till starkt Eller från mindre korta fraser Till långa fraser och så vidare mm. Det finns ju en, så att, eh, en återkommande grej som man kanske säger att man vissa fraser ställer en fråga medan andra fraser ett svar. Och så, där. så man skapar någon slags samtal. Absolut, absolut. Man kan spela en fras, så kan vi spela den igen. Det kallas så att repeat, va? Så kan in till. Men du kan ju också spela en motfras som du säger. Om den första frasen går upp eh, i tonhöj så kanske du spelar uppifrån och ner nästa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 Uh, och känner man det, då, då kanske man ska sluta, eller då kanske man ska öva på någonting annat. Mm. Jag menar, om man har suttit med en typ skala väldigt länge, och sen så, så börjar det bli, gå, bli mekaniskt och tråkigt, så får man göra någonting annat. Mm. Mm. Uh, eller lyssna på någonting bra och få någon kick, eller sånt här. Ja, hur, hur söker du, om du vill ha inspiration till att öva, eller egentligen till, vad, till musicerande överlag, hur, hur får du din inspiration?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 du vet cykel. Cykel ja. Alltså, då har man jobbat ett halvår och så där, och sen som har man haft lov att köka för mycket <laughs> och så ska man igång igen och så ja. Ja. Men, det mörkaste så, upp tiden på året också. Det, dessutom så du får hela paketet där alltså. Ja. med <laughs> Du vill bara gå och lägga dig Så det eller? <laughs> tänker. Ja. Men, men om man då accepterar det utan att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 ta en öl, liksom, eller gå på fotboll och <laughs> titta på och göra något till. kanske? Ja, det är också så. ja men för att, det är ju inte solsker varenda dag Nej. och se på väder och allting och hälsan, plötsligt mm. så ligger man där ty och tycker jag och, och sen mår man jättebra nästa vecka så det, och så är det med ens kreativitet också. Ja. Och det som jag nu på ålders höst och kommer fram till känner att det är ju att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 positiv kritik och uppskattning från andra människor. Och det kan vara det svåraste som finns också, känns det ju uh, Nej, det tycker jag tycker inte. Att, nej, jag, tycker att jag blir jätteglad. Om de tycker om min musik eller mitt spel eller den skivan och så lägger ut på Facebook så, så blir jag riktigt glad. Alltså. Jo, men det är på vem man får det ifrån. Om, det, eller så här, om min sambo säger till mig ja. att jag har gjort ett jättebra reportage ja. då är jag jättetacksam. För, och jag minskar inte det överhuvudtaget. Jättetacksam. Men det kan vara lite tack.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 Alltså det, det, är, det, är det är en jäkla ego-grej det där alltså. ja. uh, och, och, och vad då sanningen det kanske ligger någonstans i emellan men vilken sanning vad, vad är ett bra reportage, vad är ett bra pianosolo mm -hmm. uh, det finns ju inga färdiga mallar och mått för vad som är det men det som har gjort att jag har fortsatt det är till att min musik har betytt någonting för andra människor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 varför? Men klart att jag vill ju vara lika bra som Hubbe och helst ännu bättre va. Men det kommer ju aldrig bli och det är inte intressant heller. Jag måste ju bli så bra som jag kan bli. Just det. Ja, om um, du ska det här är en liten um... kul Nej, ja precis, precis. Det kanske är lätt att besvara men det kan också vara svårt. Men det nej. Mm. Beskriv ditt sound på piano och hur hittar man sitt sound? Ja.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 hur är det att spela med den nordiska tonen? Vadå? Hur är det att spela med den nordiska tonen? Jag förstod inte frågan. Jag förstod, jag förstod inte vad du menar Först, jag, jag var tvungen att sätta igång och tänka på det. Och, så mm. förstod. och sen har jag, och det var ju en väldigt bra fråga, men eftersom jag är från Norden, jag är svensk, mm. så, och är uppväxt med salmer i kyrkan och Beatles och Oscar Pearson och whatever, alltså, så mm. det har ju format mitt som, Och mitt sätt att leva. Som, som älskar skogen och sjön och, och du vet, allt det där. Så att jag har ju mer nordisk klang än New Yorksan. Där har jag bara varit besökt besök, men jag har ju inte. Så, Nej. Så, så, så, så är det ju. Men av naturliga skäl. Mycket, men jag kan tänka att lyssna på mycket jazz från New York. Man... Absolut. Och jag älskar ju amerikansk musik och så. Mm. Men jag skulle säga att... Eh, eh,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 mig själv genom det är ändå bättre just det har du, någon, har du någon sån här idol den här, den här vill jag hänga upp på väggen liksom <här> ja, ja jag jag hörde mig en av de stora musikerna mm. som jag ja, men det finns ju jättemånga ja såklart givetvis. det finns väldigt många som, som man tycker är väldigt bekomme och sådär och lyssna på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 Det är oerhört viktigt. Det gör det hela värt det på något sätt. Eller? Ja, det gäller ju oss, alltså, ifrån till andra. Att det mm. är väldigt viktigt att man också säger till andra människor att om man digger vad de gör. Jo, mm. alltså det här, den här att få uppskattning, det, är, <laughs> det får, börjar man hela livet. Ja, Så är det bara. Det är viktigt. Ja. Just det. När det kommer till notläsning, till exempel, kom det. Lärde du det från början när du började spela piano eller kom det ett senare skede? Nej, det, det, det ingick ju direkt i pianoundervisningen man, man min, i min generation. Då spelar man efter noterklassiskt. Ja, det var så. Jag är ingen fantastisk notläsare men jag, jag kan ju läsa noter och skriva ju noter. Så att mm. Jag behöver lite tid. Det finns ju alltid sådana här som river av vad som helst. Det är inte jag, men, men det, det är inte så viktigt. Alltså. Nej,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 Ja. Granskad. Ja, absolut. Alltså, jag sökte, när jag sökte musik i musikskolan, vissa prov var ju lätta för mig. Då, men liksom sångprovet och sjunger fjärr och vingar syns på det var ju liksom långt ifrån mig. Va? Så det var ju tufft, alltså, Men det, det gick ju att komma igenom. Det värsta spelen jag har haft i mitt liv det var när jag fick hoppa in och spela med Sveriges radiosgrupp i Stockholm. Oh. Och då var jag 30 år, och då var. Bob Brookmeyer som är en legendarisk storbandsledare kom dit. Och Mel Louis Lewis, trömslagare och en tropeter från New York. Och så var det storband Red Mitchell på bas. Och ja, Bent ben, ben, ben Alla etablerade liksom duktiga musiker. Var med. Och jag var young boy skulle spela piano. Och jag hade inte spelat mycket storband. Och, och spela storband, spela orkester, det handlar ju inte bara om att spela kreativt och rätt. Utan det, det handlar om att vara på rätt ställe. Mm, att räkna och hålla sig... Och då hade jag fram en handsvett en hel vecka och sov på nätten, vaknade notna under sängen, låg och räknade takt gick till Sveriges Radio, öva på mina stämmor innan bandet kom och så jag lovar det, det var skärsälden alltså. Oh. alltså, det var fruktansvärt jobbigt, alltså. så den upplevelsen jag har inspelat mig, jag kan inte höra det än för att du kommer tillbaka <laughs> det är så du, du, Alla känslor och sånt bara bubblar upp när du, hör, när ai, du tänker på ai. det Ja, fast jag var hänt? och jag blev utskälld av han med Louis där, hey man, what are you doing, man, och så. Här,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 så han ville att jag skulle trampa på ett och tre Okej okay. Two and four is just a matter of swing feel Alltså en, alltså en, en. Uh -huh. Och det är liksom Mer ett uttryck, mer en känsla okay. Hur groven är Men var man är i musiken Är relaterat till ettan Okej, okay, han gjorde så då så, Och han är fruktansvärt groovy Och sväng i så det var inte fyrkantigt så nej Så det, det lärde jag mig någonting Ja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 nu körde du väl inte diket, för nu gjorde du det ju precis Man brukar säga man hittar smultron även i diket Det är väl något ja, uttryck, ja. men nu kör du kanske inte diket Men du... Äh, nej, nej, jag klarar väl ihop ja, det till av frukten. Så det, det, det var det värsta ja, <laughs> uh, Ska vi se uh, Vi kan väl prata om uh, Trion mm. Mm. Lars Jönsons Trion ja. uh, Hur bildades den? Jag undervisade på musikskolan då. Mm. Jag hade timmar där och då var Anders Jörmin som är professor Han var elev där då. Så jag hade honom som elev i en ensemble Och så fanns det ingen trumslagare i den ensemblen. Jag tror Thomas Jädelund också som är perfekt nu alltid var där på skolan. Han var också elev där. Och då tog jag dit Anders Sälberg. Ja. Ah. Och då så Anders fick vara med så de fick spela med en bra trummis också uh -huh. på de där lektionerna också. Men sen efter lektionen så stannade Anders gör mig Anders själv kvar och då spelar vi trio. Ah, uh -huh. så så föddes trio kan man säga. Det var på en samvänlig. Liksom. Ja, efter, examen, ja, efter, examen. efter, examen. efter en samvänlig som extra examen, när alla hade gått hem då stannade vi kvar och jammade på trio. Uh -huh. Och sen så fixade jag ett jobb på när där spelade vi första gången. Det är på Neff första gången. Ja, kul.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 Christian Spering kom med 4-5 år också. Men Anders Kjellberg var med alla år, kanske 30 år. Okej, han är med. Mm. Men sen nu sen 2010 uh -huh. så, så har det ju varit min son på Tröver, Paul Swanberg och Thomas Fonsbeck, en dansk basist. Precis. Mm. Det, var lite, det var lite till, den här frågan du har du säkert fått många gånger också. Det var lite dit jag ville komma också okay. till slut. Uh, uh, hur är det att, att spela med en så nära familjemedlem? Ja. Hörs har, det, har eran liksom privata relation och liksom allt sånt där Hörs det i musiken på något sätt att man är släkt. Ja, det finns många fler andra som har fått liknande frågor i Nej, sen. men det är en bra fråga Det är en intressant ja. fråga ja. Det är liksom Det är nästan också så sådär som att du får fråga publiken ja. vad, de, vad de tycker, men, men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 Mm. och Många bra samtal, nu åker i bilen till spelningar och så där och musik och. och jag uppskattar ju hans han och han uppskattar ju mitt spel så det är liksom så, så det är. Om jag fighter så är de andra saker ja, i musik. Just det. för så är det ju. Och, och nu, alltså, och, och Thomas Fonstbek också är en god kille och som jag har känt sedan jag var 15 år och är 40 år.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 med när du spelade med Tommy Laxo för. Ja, det var tjejerna också, Ja, då? precis. Det var ett förband med tjejer som spelade med musik. Ja, jag satt i publiken där då. Jag, och jag. måste säga att Jag jag såg en stor spelglädje när ni spelade där. Ja, ja. Och tyckte det var väldigt. Jag förstod inte då faktiskt. Jag, jag, var, jag hade inte riktigt kollat upp. Det. Jag visste inte att ni nej. var släkt och sådär, nej, så. Att det, det kom nej, efteråt. Så att det nej. var ju. Jag var sa jag alltid att det är min, sobet, min ja. så drummer, ni har sådant hur min sobet, men nu så, så är inte alltid jag säger det, för att nu, nej. Jag, jag, jag... det jag tror inte du ja, Kanske på slutet sa du, kanske, Men det, det var ingenting som var så här Med en gång här Plötsligt har man spelat så mycket ihop Så då, då, då blir det, det inte så spännande längre Men ibland för folk är det ju lite kul Jo, det är ju... men verkligen Och sen heter det hetar ju mammas efternamn så, då, då, så folk kopplar ju inte det jämt va? Nej det är ju Så att men ja, men det är kul jag spel... oj vi har varit i Japan många gånger och spelat många spel i Europa så, mm. så att... hur är nu hoppar vi, mm. hoppar vi hur är hur är i Japan är den är den liksom är den är den är den som i Sverige eller är den större eller är den liksom jag vet inte Alltså det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 uppskattad och älskad liksom. Och, och jag vill att mina medmusiker ska ha stor frihet också när jag spelar. När jag, när, när, även om de spelar min musik så vill jag att det ska vara så. Men det finns inget som säger att det, det nödvändigtvis gör ger den bästa musiken. Det vet man ju inte förrän man kanske får spela med jakt i sonnet, eller du eller spela med någon musiker som man inte känner så bra. Just det. Hmm. Jag kastar upp en...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 medan här hemma så ja. ja, jag vet inte det jag gått bra för det här hemma också ja, nej men alltså det, det är, det är, nu känt namn ja, men, men det här med att man bor på Västkusten och inte mm. Stockholm, jag var ju grannvis nominerad och jag 90, den här Window of Tories skiva och då, den kom på andra plats, liksom. ja. och det var synd. Det hade varit kul om den hade här. Mm. För den skivan har betytt mycket för många. Hur ja. många som spelar den låtarna och sådär. Va. Och det var en, det var en ve, väl genomkomponerad skiva och skrev mycket bra låtar och vi spelade in den i Oslo bra samma mm. och sådär, mm. Men ja. Ja, så kan det gå. Ja. ja. Vad? Um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 jag har ju med dem på spelningar Jag så ser vi och så ser. Jag och så ser jag köpte jag... Facing the Wall. Ja just det. Mm. Vad var köpte du den? Eh mm. i Pito. När du var spelare där. Ja ja, du ser. Jag har var där. Ja precis. Jag var där sen <laughs> ja, till Nej, okej, okej. Nej, köpte Han var stor Tusen tack för kaffet. <laughs> ja, och tusen tack. Tack själv. Kat.